San Paulo apostoluak korintoa egindako lehenengo epistolatik. Zenideok, ez zindau inorkesan, Jesus da jauna, espiritu santuak eraginda ez bada. Era askotakoak bira doaiak, baina bat bakarra espiritua. Era askotakoak bira zerbitzuak, baina bat bakarra jauna. Era askotakoak egin bideak, baina bat bakarra jainkoa guztiekan guztia egiten da wana. Bakoitzari guztien onerako emoten deutsoz jainkoak espirituaren doaiak. Gorpuzak bat izanik ere atal asko ditu. Baina atal guztiek asko izanik ere gorputz bat bakarra osotzen dabe. Gauza bera jasoten da kristo gazere. Gu guztiok judu naiz gresiar. Esklavo naiz libre, espiritu bat berean izan gara bateatuak, gorputz bat bakarra egiteko. Eta guztiok espiritu bat beretik edan dugu. Jaunak esana